Demografia holaaz, goizuntan intze egiturak atera ditu. E, 2000 eta hamazazpiko zenbakiak eta ba, konparatzen badira aitzineko urteek. Hamak e, urteeko bilakaera bat ikusten aldugu. E, demografiaren aldetik eta zenbaki horietaz mintzatuko gira. Batitza bolokirekin batitza boloki, boloki garapen konsilko zuzendari e, izana, Bo, orain ejezketan eget baina arabeska bat e, ikuspegi bat e, izanen duzu gai horen inguruan egun batitza boloki? Bai egunan. Bo, lehenik azpi majatzen alde gauza bat hiruta bedderatzi sei higeita hiru biztan le Ipakoale egian. Ham joez hogeita zazpi mila pertsona baino gehiagoko emendatzea izan da. Zemakiori hartzen bat dugu, eh, Euskalegia, Ipache Euskalegia, erakargaria da, behar bada erakargariegi? Erakargaria bai, erakargaria, hori, hori, so, era ez eh, ez eh, dakit, hori, ikusten duguna da, azken hamar eh, hogoi urtetan, goraki eh, ari dela populakuntza. Eh, Oroak, urte uziz, hiru mila, jende, gehitzen dira, Ipache Eta dinamika zertan da, jameka mila sartzen dira kanpotik, eta hementik zazpi mila partitzen dira. Hala, hori da dinamika. Kanpotik eldu direnak geienik uh, frantziako egoaldetik eldu dira. Landesetai, biarnotik, uh, bordareko eskualdetik, Parisetik eldu direnak eunetik hamairu dira. Eh, erdeko, uh, eta eldu direnak gehienak gaztiak dira. Berroita bosturtez, azpikoak dira gehienak eh, uh, Laueta ikiru. Eta Unat edu direnak lan nahi indako dira. Eta partitzen direnetan e, gehienak e, gaztiak dira. Hoita, hoita behatzi urte zazpikoak. Egan nahi du, hemen joiten diren zazpimila horretan. E, edo ikasketen egitea joiten dira. E, edo lanaren txeka. Eta ara, hori dian, hartzen balima dira, hamoz, hamekamira heldu direnak eta zazpimila joiten direna. Ba dira... Ara lau, lau mila gehitzen dira. Hortan sartzen balimada hiltzen direnak eta sortzen direnak, hemen ipagaldean gehiago jende hiltzen da sortzen den bano. Eta horbada desorek atxipi bata. Oroak, urte antzeak, hiru eh, mila jende gehiago ditugu hemen e, ipagaldean. Zer faktore ikusten duzu, horren, eh, gibelean? Aipatu duzu lanaren dako, ere jiten dela jendea, da eh, aktivitate ekonomikoak du jendea erakartzen? Beho da, kontrakoa da, ere? Jendea jiten maitea aktivitate ekonomikoa, do? ze faktore bada? Hori, uste du, biak lotoa direla. Uh, iparaldeak badu ekonomian xailean uh, dinamika handia. Uh, hori, kertua izan zen duela zumeiturte, uh, iparalde Iparaldeak badu uh, nola erran, ekonomian xailean uh, Industria buska bat badu, sierbitxo aniz badu, labarantxa badu, uh, osagarri mailan uh, lan aniz bada. Hala, hori denek egiten dute uh, motor aniz bada hemen ipagaldean, eta horrek bere indarra badu, eta horrek uh, lan postua uh, sogarra azten ditu. Badira, egun eta behro eta marmila lanpostu ipagaldean. Eta horrek jendia ekagara azten du honat. Um, Artzen bali madugu, provintziaka... Uh, ama jurtaz, lapur dik uh, euneko ameka gehiago biztan le du, basen abajek uh, sei gehiago, siberoak galtzen du euneko uh, lau. Arai du, jadanik uh, gaujeku nipage euskar egian, uh, lapur di indira biztan eh, eta parte handi batez, euneko uh, largoi ikasik. tendentziak edo emaiten du, hori, hori, hori no ari dela kostaldea, bilakatzen ari da, ipar euskaleku leku eh, populatuena, hori no, gehiago, horiek, zer ondurio izan dezake? Ho pasatzen dena da, ipar aldeat, eh, hemen, eh, plantatu nahi duen batek, berdu lehenik, eh, bizitza. berdu lana. Eta kostaldean pasatzen dena da, hori, eh, harzen mani madira, agunt kostaldeari lotua diren erriak, hor bizikik dira, txe bizitzakario da, lujakario da, eta hoaxen gira, lapog din populakuntza goratzen malimada ere, ez dira da nunai goratzen. Inguruko egiten direla egiten gehienik, hartzen malimadira hoai biagitze, getahia, ziburu, donenelo izune, orgo populakuntza, edo apaltze txipi bat, edo enbertsuan egoiten da. Aldiz hartzen malimadira inguruko erriak, Bai, baionak, baionak berroita marmila jende pasatu ditu, uh, inguruko erriek, hiriburu, uh, aturi, errobi, kanbu, usteitze, eskualde horiek, senpere, hor animaleko gorakada hogat dira. Azpag neaktio, bidasuneaktio, hor, uh, ara, gorakada hundiak hor dira. Eta horko jendiak, hortzen zen inguruko uh, lugalde horitako jendek, ja, lanian nari direnetan, hiru biek, beren ere mutik ateatzen dira, lanera joiteko kanporat. Egan nahi du, leku horitan egina dutela beren etxelekoa edo bere bizilekoa, eta gero lanerat joetan direla, edo kostaldeat, edo egoaldea, egoaldeat, edo beste, beste noapain, manak, egitzen direla lan nahi indako. Hartzen malimada, guai, bagnek aldea, Afagoa eta xuberoa, Baxen Afagoan, luzaz, Baxen Afagoak populakuntza galtzen zuen. Azken, hamarkadak hartzen dira aldaketa bat, ari da sartzen eta huar zen gira Baixena Farroak populakuntza irabazten duela ez da ergan nahi errigozitan goratzen dela uste dut oita most eritaik oita lauetan edo goratzen dela bestetan, edo hirotan oita hamar eritaik oita mostetan goratzen dela, baina bestetan txipitzen dela Egan nahi du, badira dinamika berezibatzu, doni bane garazik irabazten du, ihisari, ioldi, armendaitze, uh, eskualde horitan populakuntza goiti da, bestetan txipitzen ari da. Hala, hori da dinamika, subero, piskabat, jarek uh, uh, segitzen du galtzen, horoko horkik eta galtze hori keldu dira geienik, jende adinetakoak uh, joiten direla, eta populakuntzaen apaltze hori orten dela. Gero, soitzen, ez da bakarrik enegustuko... Uh, populaakuntzen dinamika soin behar behar da ere soil egin ekonomia. Xuberua paradoxo hori bada, populakuntza behiitiari da bana memento bean ekonomia sailan lanpostua ni sortzen dira industria mailan, O e, dut e, xuberua dela industri gako horiak zeman bada, jo dira industri mailan ehunetaik e, lanpostu gehienak eskaintzen dituenak e, ere muka hartu zen eh, ustuneiko goi industrian lan egiten dute Xuberon. Eh, beste ere muetamanoa izegiago, porzantaia hori hartuz. Hala, hala dinamika horik denak uh, konduan behar dira hartu, eta uste dut, norbait, nunbait plantatzen delarik bizitzeko, uh, eta hori uh, herriek eta herrie elkarkoak behar ditu bizantzen denak kondutan hartu, eta hori egiten dute, da uh, bizantzen denak etxe bizitza, hori daleena, bada ere lana, badira garraioak, badira xerbitxoak, bada kultura, hori denak, horokorki behar dira ikusiz, eta jendek horiek denak behar dituzte bizitzeko. Horai e, elkargo bakarra izanki, eit, politika publikoak laguntzen aldute, e, jendetz hori obeki bainatzen e, lujaldean, e, oral, apurdi kostaletik pixka bat e, bahne aldea erago e, gohtzen jendea, ezta egiteko e, den, baina e, pixkat horrek atzeko hori. Negoztuko hori posible da, eta hori egin behar da, eta erri elkargoak ahala badu e, eskaintza egiteko. Le, nola eran, eremuka eskaintza egiteko, erten nuen ezala, lan uh, ekonomia sailean dinamikak uh, sustengatuz, xerbitzuak eskainiz, ta hor behar da batagliaundi bat erabili estatuarekin senta estatuak uh, pizkabat uh, beren aia da zerbitzu publikoak kiplitzea eta horri buruz behar da behar da nola egan ezarri senta zerbitzuak ber argi haspo dira kienden dako gero garaio sailean ere behar dira eskaintzak egin eta hori dena posible dira uh, ni adibide bat hartzeko bai banka esnazuko edo eskualde hortan den dinamika hamar amos ururtteez e, e, gepen pixka bat hartuz geri hori denak garatuz ekonomia garatzen ari da, e, industria mailan, naporantza mailan e, gauza berri batzu egin dira. E, Xerbitsu seian ere, nuk e zuen bankan duerazo mai urte auuzaindeki bat izan zela. Mm -hmm. Hara hori denek eskaintza horik denek, emaiten dute gogoa jendiari eta gazteri sustut e, hor plantatzeko eta dinamika, demografian dinamika horik ilanda. E, ipatu ditugun, e, zenbakiak eskat konuntan hartuz eta morro biltzeko, ezan bezala, ogoi eta zazpimila persoanak egiago hama jortez, haste hori behar hoteta mugatu eta mugatzen aldea? Hori e, mugatzen alda hori edalako erri elkarguak du gakua eskutan da e, ze eremu zabaltzen duen e, nola egan e, etxe bizitzen egiteko. Hora, e, horik mugatuz e, espalimada e, eskaintzarik e, pentsatzen aldugu e, matematikoki jendia etxipituko dela. Azkenian, hori gertatzen malimada ez da agontara pasatzen. Zenta, gure lugaldeak badu irudie edera, da, Eta hori, hori, hori gauza pasten direlarik, prezioak goiti behiten dira, eta bakarrik, agunt uh, dirudunak dira sartzen, eta uh, jende esumeak, eta ertainak, uh, ek baztertuak dira. Hala. Hodean, Hemento herian berda eskaintza bat egin. Berdira alare uh, erri elkarguak berdu estrategia ukan eta ari du lantzen hori. Da uh, nun kokatu jendea eta plan loku diurbanizmo horien bidez. Eta horik uh, etxe bizitza eskaintzak egin. Eta horin bidez, uh, bon, horiek abat berda atseman. Uh, Negustuko politika publikuek berdute kontrolatu, hasteko. Ez da privatuaren eskutan utzi behar. Badakigu privatuak bere eraginak baditu, eta ene gustuko podere publikuek dute egin behar hori, eta herri elkarguak du kompetentzia haundi hori, etxe eta luraren antolaketa, eta horiek gakoak uste dut bere eskutan dituela. Ederki, batxita boloki, mileskak gure galderer erantzuneik, uste dut bat hartio. Ai, mileskak zerri.